Bueno, gorko Manifestazioa izan da Nupeko, bailangile baiikasude ditutako manifestazio bat, izan ere bakoitza dinamikasude horreinak burutu izan ditugu kurtsuan zehar, baina bueno, iparratza beti ere berdina izan da euskara. Orduan gorko manifestazioan alde harrikapen eta azutzen batean izan dugu, alde batetik e, langilek bi puntu edo e, asaldu izan dituzte, edo eskakizun burutu izan dituzte, enengoa izango ditotekena irakasle elebidun tinkoak bermatzarena eta bestetik zerbitzuetan ba, zirkuitu elebidunak bermatzarena eta bueno, ba, ikasle hori dago kienez ba, gure eskakitzunak edo lau izan dira, lau puntutan laburtzen ditugu enengoa sega titularin konbadirazioak bigarrena zerbitzuak euskaraz, irugarna testuribuak euskaraz eta lagarrena ikasaiak euskaraz e, Gaurko manifestazioan ere Entzunez handena da, ba, ez dugula onartuko, egun bernean dagoen Euskaaren plan estrategik eta Euskaari ematen dio trataera bat, eta baga aurko manifestatzean komunitate universitaria guztia, ba, minimo hau ekiko bere babesa erakutzi du, eta txikimendua atxikimendua aldarrik apen, esgarbi batekin ez, ba, eta ikasetalangilok, Euskaraz ikasi lan, eta bitzina irugula bengo.